penso xa en resucitar porque comeza o xogo Baixamos a música e continuamos falando contigo Antonio, Muy que bien. é importante que claro. les digas o nosos ointes que bueno, que acabas o que, que dixemos hai un momentinho, que van, vas a presentar o teu libro aí na sala, nunha, nunha sala de, do, do da biblioteca de da... volvemos a repetir un nome Francesc Candel na zona franca, zona franca no, sí Bueno, eu quería te preguntar si visitaches o lugar que, que comentabas antes. Pues Tánger, Non no estuve en Tánger, no. Pero, Pero li, sí que li muito. Muito relacionado con eso y, exactamente. Y y eso eu quando se me chamou primeiro a atención ao, ao, a biografía de, do matrimonio Bowles que foi que eh, o Matrimonio Bowles eh, foi o, o, os, dos poucos de toda aquela xente que iba eh, bohemios, literatos, artistas. Eh, e toda esta xente dos que se estableceron casi prácticamente ali definitivo os demais viñan e eh, iban e eh, viñan e eh, tal uh -huh. e estes eh, instalaron xe ali e ali pues exerceron un pouco como de anfitrióis de, de, de toda aquela xente que viña uh -huh. e les, eh, les preparan eventos, beique eh, eh, festas eh, cócteles e eh, levaban de guías por aí, lhes ensinaban todo, e uh -huh. lhes ofertaban todo o que a xente lhes pedía ou necesitaba. ¿no? Uh -huh. eh, entón, bueno, a mí chamou má atención naquela época que dicimos eh, de entreguerras nunha cidade musulmana eh, que perteneciéndo dentro ao protector español, que a súa vez era unha zona internacional, ese batiburrillo como foi que unha xerceo de imán para toda aquela xente eh, todos aquelas artistas y escritores y bohemios e buscavidas uh -huh. y que se dan cita a Eli, de unha maneira, claro, a Elix que encontraron pues, drogas, alcohol, sexo eh, xunto con suciedad, degradación, pero bueno todo sí. aquelo facía un exotismo un misterio, unha dúda, unha sombra que, que, que pues, pues, facía que que y bueno, que, que nadie preguntaba nada, pues que claro. lugar lógicamente que se dan cita. Y entonces a partir de ahí pues se va recollendo que fueron muitos, sobre todo a generación Beat, eh, se deu Cita a Eli, que foi o William Burrow que escribió Eli el almuerzo desnudo, uh -huh. eh Allen Ginsberg, Jack Kerouac, eh Tennessee Williams, o dramaturgo, sí, sí. Truman Capote. Falando de todo esto de ya que comentas varios eh mm. Varios actores, actores, e artistas que teñen moito que ver coa, co, co coa relación con Tánger, alí Tánger foi precisamente un un inmenso plató de cine. ali fixeronse moitísimas películas, non? Mm -hmm. eh, e, e, e teñen moito que ver porque te dices tamén reflexe ese aí moitísimas cousas, algo que tiña que ver coa guerra, algo que tiña que ver co dispersión, había había guse, claro, unha sí. zona aí del caldo de cultivo que o que dicimos, non había lei ni orden de ningua clase e por tanto elí, pois, que vivía sempre ao margen da lei ou que tiña algo que algo esconder ou que quería esconder algo, pois elí sentíase un pouco de alguana maneira, pois elí agusto, ¿no? Sí. Claro, claro. Eh e es, y es libera... das películas españolas que lo que fueron rodadas elí. Eu, eu refiro a algunha algunha película. Eu refiro máis películas esas de grande prestigio sí. Como por exemplo La danza en Tánger Ou El espionaje en Tánger eh. sí. son, son películas do ano 68 O ano 70 e pico ¿no? Cosas que, que bueno, tiñan moito que ver con, con, con Eu dirime máis a, a, a literatura Porque tamén Julio Burro escribiu El amorzo de Nudo Ailí Que foi un grande éxito eh, Paul Bowles Escribiu Bajo el cielo protector que tamén tu isto éxito e se fixo a película que af Bertolucci Bertolucci eh, sí. bueno e xa se creu bueno, El se xunaban eli pero el iba máis un pouco como a disfrutar claro. traballaban algo pero outros iban máisaxe claro. iban a disfrutar e a encontrar o que noutro sitios estaba vedado ou que tiñan Tiene que reprimir ou que non podían expresar tan libremente e que, é que, é que non, non se podía topar noutro sitios tan tanmén El tinha todo a abasto porque sí, si sí. había Por, ¿no? por el todo el mar, y, sabía, era un porto de mar niñes interesaban ni preguntaban nada claro. y, y por eso fue que me, me interesó eh, me metiendo mucho en la historia eh, al final atrapó en mí cuando tenía pues, suficientes conocimientos claro. de Tánger y toda aquella época fue cuando decidí eh, escribir la novela que, uh -huh. la novela en teoría también transcurre en Barcelona y Palamós uh -huh. y entre dos sitios uh -huh. porque bueno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 Y la editora, que es Buen Mundo, eh, editora donde yo publico, mm. también se pueden comprar. Uh -huh. eh, a ver, ¿alguna...?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 Uh -huh. o sea, nos 50s 60. Pero non le va dase eh él físicamente, senón, sí, sí. Eh, que se encontra no nessa época eh, dentro da parte dos perdedores, do, dos pobres, dos míseros, sí. porque se queda colgada y es y acaba sendo carne de cañón, ah, dos de, de dos depredadores, eh, diñe, necesita eh, diñeiro para vivir y ten que, eh. claro, y ela é eh, eh, unha maneira de transformar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 e tiñan que, digamos entregarse ao placer desta de, de xente que iba a Elí, non? quizás unha cousa parecida a Bellotero, non? bueno, non sei a que te a refieres Bellotero, no, o... Bellotero era un artista que tiñe sí. nada que ver con, sí, con, con, con sí. o que tú, tú, tú planteas é unha vida dunha persoa que, sí. que, que, que tiña as súas dificultades que, pero Bellotero fue, era un artista que que, que, que que tuvo con moitos zares que tú moitos amantes por ah, decir, ¿no? pero non teña que ver con iso si, sí, no, no, no Sara é unha muller vulnerable sí, en un sí, momento sí. que te pilla vulnerable como pode pasar a calquera tal en un medio, en un lugar apartado, sí. sin conhecimentos de idioma, sin conhecimentos da cultura uh -huh. sin nada, e que lóxicamente pois pues, eh, entra nun en espiral de soledad, de abusos eh, claro. e por intentos de sobrevivir e eh, hasta incluso a millor tiña que vender o seu corpo para poder bueno, eh, eso da que ler. Un... A un... que... para saberlo hai que ler. A que sobrevivir, imaxinade vos, pues, buscar pues, cara que se pode imaxinar un perdido nun lugar Eh, apartados de culturalmente como se totalmente a, diferente eh, que non ten sin apoio, sin, sin nada e sin, sin nada. Eh, sí, sin sin esperando algo que ten que vir e nunca acaba de chegar, pero cada día hai que vivir. Exacto. Entonces É pues, eh, nunca... como soltar a unha persoa aí no medio da Rambla sin que nunca tiver aquí en Barcelona, e soltala aí a onde vou. E todo eso que fai ela, pues ten unha maneira ou historia, é recorrer esos pasos que recorrían eh. todos estos esta gente, os lugares que iban e tal pero desde a perspectiva do, do, do, do necesitado o mellor persona... que hai é ler o libro e entón vas eh, enterando que, claro, non quero tampouco avanzar nada porque quero que a xente no, descubra lógico, no, que descubra lóxicamente claro. sí, sí. todo ese paso de por Tánger de esa época tal actual e de outra maneira sí, no sí. perfecto Antonio bueno, para non ser un placer terte aquí e eh, eh, seguir disfrutando da, da, da, da conversa eh, da pequena relación pequeña, ¿no? Eh, relación do que, do que o libro contén, que que bueno, cos que os que iran que se achequen precisamente aí a, ah, a, a, a, a a casa do libro. Sí, sí, a, después, a, a partir da sí, semana que ven do día 10 ou así, que es a presentación prácticamente estará seguramente en todas. Entonces, a Minges En todas as plataformas <risas> estará dispoñible. Sí. Moi ben. Bueno, pois bom,